Mustrare. Eu n-am cules victoria peste aguri. Într-un scârbindu-mă și întrude, trude, vremelnicele scrâșnete și ciude le-am spart în dinți ce n-au mușcat din faguri. Și în vântul galben care nu mă ude, și nu mă vede în genunchiat pe praguri, nu sudui în împlinirea fără cheaguri, ci sfarm numai mustrări pe geneude. Dar nu mă musră câte încep să înghețe. Nici umbra în drum a boziei ursuze, Ci cât pojar n-am șters pe alte fețe, Și câte răni n-am curățit de spuze, Sau mâinile ce m-au lovit semețe Și nu le-am dus iertându-le la buze.